Я вийшов туди, де сиділа Джесіка. Вона пильно дивилась на океан. Як минув сніданок? Вона плакала, тож тепер терла лице рукою. Я кивнув. Не зовсім звичайне кафе Егеш. Джесика поглянула на мене і усміхнулась, знову витираючи рукою щоку. Це точно. Ви в нормі? Вона знову поглянула на океан. Гадаю, що так. Можна я саду? «Будь ласка», – відповіла Джесіка і показала населець напроти себе. «Я плавно опустився на нього». «Що це за місце?» – спитала вона за мить, а тоді позирнула на кафе. «Це дивний, незвичайний маленький заклад, який, ймовірно, змінить ваше життя назавжди». «О, то це все пояснює», – відказала вона і всміхнулась. Кілька хвилин ми сиділи мовчки. «Хто ви?» – запитала Джесика. «Тобто, хто ви запитала Джесіка. тобто хто ви такий Кезі згадувала, що Майк – власник цього закладу. Ема сказала, що він зазвичай ще й готує. То хто ви? Ви справді тут працюєте? Я всміхнувся. Ну, сьогодні так. Чесика спантеличено поглянула на мене. Вам як розказати, довго чи коротко? – спитав я. Може, почнете? – відповіла вона. А тоді я проситиму розповісти про щось докладніше, якщо буде треба. Можна й так. Я ненадовго замислився. З чого почати? З яких далеких подій? Років із 10 тому я відвідав це місце, це говорив я, тобто кафе. Не став казати Джесіці, що воно було геть в іншому місці, чомусь відтворене тут, на Гавайях, до найменших подробиць. І водночас не постаріло ні на день, не варто було ускладнювати все ще більше. Тоді я ніяк не міг розібратись із життям. Тобто ви були нещасливі? Не те, щоб нещасливий, просто не був щасливий. Я здавалося застряг на позначці нормально. Робота в мене була нормальна, заняття поза роботою нормальні, стосунки нормальні. І якийсь внутрішній голос торочив мені, що життя має бути більше, ніж просто нормальним. А тоді сталася низка подій, які по-справжньому змусили мене замислитись. Джесика поглянула на мене. Що сталося? Якось увечері я сидів у своїй квартирі, і мені зателефонували рідні. Сказали, що щойно помер мій дідусь, якому було 82. Співчуваю. Дякую, це було вже давно. Та от біда. Я ж взагалі був не дуже близький до нього. Наша сім'я жила далеко від моїх бабусі-дідусів, тому я, хоч він і був мені дідусем, не знав його по-справжньому добре. Однак його відхід із життя чомусь мене вразив. Завершивши той дзвінок, я замислився про своє життя і подумав, якщо житиму так далі й цим шляхом. То чи буду я щасливий у 82 роки? – закінчила Джесіка. Я кивнув. «Саме так. І відповідь була негативна. Я не буду щасливий, я просто буду в нормі». Зрозумівши, що відповідь негативна, я чомусь згадав одну подію, що трапилася років за п'ять до того. Тоді я щойно закінчив університет і намагався війти до реального світу роботи. Мене запросили на співбесіду і про роботу в компанії в діловому центрі великого міста неподалік від місця, де я жив. Тож я причепорився, вдягнув костюм, краватку, нахоронили сорочку і взувся в незручне взуття». Потім узяв на вісинку сумку для ноутбуку і сів у потяг, що прямував до міста. Я ще ніколи не їздив потягом і, вийшовши з нього, ненароком звернув не туди. От тільки виявилось, що звернув я саме туди, куди потрібно. Як це? запитала Джесіка. Звернувши не туди, я став і побачив купу людей, які виходили з вагонів і прямували до виходу Тисячі людей, і всі йшли на роботу Старі середнього віку, дехто лише на кілька років старший за мене І я, глипуючи на цю юрбу чоловіків і жінок, дещо помітив Що саме? Ніхто з них не всміхався Ніхто Джесіка кивнула Того дня, побачивши це юрмище нечасних людей, я заберсягся, що не буду таким Моє життя буде інакше Джесіка кивнула. «То ви зробили його інакше?» Я заперечно похитав головою. «Та ні. Це я й усвідомив того вечора, коли мені зателефонували щодо дідуся. Колись я хотів чинити інакше, заприсягся чинити інакше. Однак насправді за п'ять років до мене дійшло, що моє життя не дуже відрізняється від їхнього». «То що ви зробили?» Вирішив рушити в поїздку, щоб ненадовго відволіктись від цього. У першу ніч завдяки низці дуже незвичайних подій я безнадійно заблукав. Я натрапив на малесеньке кафе з доброю їжею, привітними людьми і дуже незвичайними запитаннями в меню. «Ви знайшли цей заклад?» – відповіла Джесіка. «Ага. І що?» Я провів у кафе всю ніч просто розмовляючи з людьми – Майком, Кесі, ще однією жінкою, яка там була. Слухав їхні історії, поділився власною історією і розповідав про те, що переживав. «А хіба не дивно, що ви розмовляли про таке з незнайомцями?» Я знизав плечима. «Так, дивно». «Ні, можливо…» «На тому етапі мене вже не задовольняла нормальність. Так я став відкриватись для того, для чого за інших обставин, мабуть, не був би відкритий». Я всміхнувся. «Тепер я постійно розмовляю з незнайомцями. Спробувавши так робити, усвідомлюєш, що це не дивно». Джесика кивнула. «Що було далі?» «Та ніч у кафе змінила моє життя. Я дізнався те, чого ще ніколи не усвідомлював. Побачив світ таким, яким не бачив його ніколи. Познайомився з життям, яке було більш, ніж просто нормальне. І вирішив жити ним. І вижили ним?» я Так. Майк надкусив грінку і кивнув на патіо. Здається, Джон і Джесика непогано ладнають. Ема ковтнула трохи соку. Джон веселий і милий. Кесі погладила її по волосю. Джесіка теж мила. Чому вона раніше плакала? Розучилась гратись, відповіла Кесі. Може, ти навчила б її знову? сказав Майк Емі. Ти справді добре граєшся. Гаразд, а що вона полюбляє гратись? Точно не знаю, відповіла Кесі, і не думаю, що Джесіка сама знає. Щоправда, вона згадувала, що колись любила гойдатись. Може нам десь відвести її до гойдалок біля лагуни? Там неймовірні гойдалки. Їх можна навіть закручувати і розкручувати, щоб дуже швидко гойдатись. Майк усміхнувся. Чудова ідея. Думаю, Джесіці сподобається. Ми можемо піти зараз? «Може, спершу доїш цей сніданок, а тоді ви з її відведете? Я залишусь тут із Джоном і допоможу прибрати на кухні». «Араст!» Ема ще кілька разів надкусила панкейк. «Тату, у мене є запитання. Яке? Як можна розучитись гратись? Майк знову всміхнувся. Він безупинно чудувався тому, як малі діти можуть усе осмислювати. Питають, слухають, думають, а тоді, якщо чогось не розуміють, питають знову, доки не починають розуміти повністю». «Гадаю, Джесіці в дитинстві не дуже добре жилось в сім'ї», – сказала Кесі. «У неї не було такої людини, як твій тато, того, хто навчив би її радості від Ігор». Ема ненадовго замислилась. «Сумно?» «Так», – відповіла Кесі. «Як гадаєш, вона зможе навчитись знову?» – спитала Ема. Кесі всміхнулась. «Думаю, так». Приблизно так можна забути про іграшку, яка лежить у тебе під ліжком і довго з нею не гратись. Урешті-решт ти взагалі забуваєш, що вона там. Однак, коли знаходиш іграшку і знову починаєш з нею бавитись, усе повертається до тебе. Ти згадуєш, яка цікава ця іграшка. Якось таке було з моїм яким дельфіном, радісно повідомила Ема. Його звати Дельфі. Я його загубила і повсюди шукала та не могла знайти. Мені було дуже сумно, а тоді я забула про нього, доки ми не почали пересувати все, щоб пофарбувати мою кімнату. Виявляється, увесь цей час Дельфі ховався за тумбочкою, тож тепер я знову багато з ним граюсь. Кесі взміхнулася. Тут усе дуже схоже, може, якщо ти відведеш Джесіку до гойдалок, вона почне згадувати, як весело гратись. Ага, з Дельфі це спрацювало, радо сказала Ема. Ми з Джесикою досі розмовляли. Вона надпилась чашки. І як воно? Що воно? Вибрати інше життя? Я всміхнувся. Дуже раджу спробувати, особливо якщо життя просто нормальне і хотілося б, щоб воно було чимось більшим. Джесіка всміхнулася собі. Як гадаєте, чому ви знову тут? «Чому саме зараз? Ви ж з усім розібрались, так? Ви більш ніж у нормі». «Я кивнув. Моє нинішнє життя однозначно краще, ніж нормальне. Я знизав плечима. Не знаю, напевне, чому я тут цього разу. Може, щоб навчити ще чогось, а може поділитись вже вивченим». «Точно не знаю. Чим ви можете поділитись зі мною?» Я всміхнувся. «А що ви хочете знати?» Досика трохи нахилилась вперед. Кесі недавно, можна сказати, сколихнула мій світ. Я бачив, що у вас вибухнули емоції. Що сталося? Джесіка пояснила, про що розмовляли вони з Кесі, згадала й про ідею майданчика. Не знаю, чому це її пояснення так на мене вплинуло, зізналась Джесіка. Напевне, тому що воно стосується вашого життя. Я помітив, як на обличчі Джесіки відбився смуток. «Назвіть щось із того, чого навчились, відколи побували тут минулого разу», – попросила вона. Я засміявся. «Щось одне і все? Почніть із чогось одного». Я замислився на хвилинку. «Якщо до ще однієї історії про потяг?» Джесіка всміхнулась. «Добре, хай буде ще одна історія про потяг». Покинувши кафе вперше, я усвідомив, що не хочу далі жити так, як раніше. А ще я не знав, як хочу жити. Я опустив погляд на меню. У моєму тодішньому меню деякі запитання були не такі, як тут. Припускаю, що запитання у всіх різні». Джесіка кивнула. «Кесі вже казала щось таке сьогодні. Я не знала, що вона має на увазі. А я знаю», – сказав я. «Мабуть, це нелогічно з тисячі причин, але просто дозвольте так припустити. У моєму меню першим запитанням було «Чому ви тут?». Таке запитання є й в моєму меню, зауважила Джесіка, а достеменно я не знала, що воно означає. І я теж, коли вперше прийшов у це кафе. Часом стало зрозуміло воно не про те, чому ми в цьому кафе чи на Гавайях. Йдеться ось про що чому ви існуєте, чому ви живете? Яка ваша мі, тобто мета існування? Джесіка відкинулась на спинку стільця, а я думала запитання про майданчик дивне. «А тож Ну, справді, коли його осмислити, воно перестає бути аж таким дивним. Тому що, як я усвідомив, якщо ставити собі це запитання, чому я тут, відповідь на нього буде чудовим дороговказом на щодень. Принаймні, так здавалося. Що ви маєте на увазі? Воно було надто велике для мене через те, що я переживав. Я не міг його охопити. І тоді сіли на потяг? Я засміявся. Так, щоб поїхати на роботу. Я постійно думав про те перше запитання. Особливо тоді, коли прямував на роботу. А потім якось зустрів одного хлопця в потягу. Звичайного собі хлопця під час звичайної поїздки на роботу. І що? Він здавався щасливим. По-справжньому, справді щасливим. Тож я сказав йому. Знаю, це може прозвучати ненормально, але ви здаєтеся щасливими. У чому ваш секрет? Джесіка засміялась. «Ви що, справді так зробили?» Я кивнув. «Що він сказав?» Спершу він запитав, як я живу. «Я розповів, що переживаю, розповів про відвідане кафе і про те, що хочу чогось більшого, ніж нормальність». «Чи подумав він, що історія про кафе дивна?» Я похитав головою. «Ні». Гадаю, він жив у такому психічному вимірі, де відбувається саме те, що треба, і тоді, коли треба. А необхідні люди трапляються тоді, коли вони найпотрібніші. Тож він зрозумів, що я пережив у кафе. А що сталося далі? Він сказав дві речі, які особливо мене мотивували. По перше, він заробляє на життя, подорожуючи світом, і ведучи різні навчальні курси. Це негайно мене зацікавило. Я завжди хотів подорожувати світом, але не знав нікого, хто колись таким займався б. Тоді він розповів, що й сам пережив такий період, коли намагався з усім розібратись. Що він зробив, щоб розібратись? Йому дуже допоміг один добрий друг. Здається, того друга звали Томас. Він надихнув цього хлопця визначити п'ять речей, які найбільше хочеться зробити, побачити чи пережити до смерті а тоді присвятити час і сили перед усім їм. Решта докладеться сама. Він називав їх своєю великою п'ятіркою для життя. Хлопець казав, що часом думка про визначення мети в житті занадто приголомшує, тож починати варто з меншого, з цих п'яти речей. А тоді, займаючись ними, людина пізнає себе. Пізнавши краще себе, легше розібратися зі своїм призначенням. Ви ще спілкуєтесь з цим хлопцем? Я всміхнувся. Ні, і це було так дивно. Я зустрівся з ним лише того разу у потягу. Він розповів про цю ідею того дня, коли вона була дуже мені потрібна, і більше я його не бачив. Тепер він у моїх спогадах просто Джо, Джо з потяга. Ви скористалися його порадами? Так вирішив, що серед цих п'яти речей точно є мандри. Тому два роки збирав гроші, а відтак став мандрувати світом. Мені дуже сподобалось. Ба більше, сподобалось так сильно, що я почав рік подорожувати і рік працювати. Потім знову рік подорожувати і знову рік працювати. Відтоді так роблю. Хіба ви не боїте, що не зможете знайти роботу, повернувшись? Спочатку боявся. Тепер уже ні. Більшість людей не любить свою роботу, тож вони кепско з нею справляються». Отже, людина, яка справді викладається на повну, вирізняється на загальному тлі, а тоді її багато хто хоче взяти на роботу. Навіть на рік? Ну, спочатку я нікому не казав, що буду працювати лише рік. Зате тепер мене знов і знов беруть ті самі компанії, на які я працював у минулому. Вони знають, що я добре виконую свої обов'язки, тож не можуть дочекатись мого повернення. Я знизав плечима. Кожна компанія має один-два особливі проєкти, які дуже хотіла б реалізувати і просто немає вільного працівника, який може для цього постаратися, і не хоче наймати когось лише на цей проєкт. Компанія радіє, що я приходжу, розбираюся з проєктом і не шукаю постійного працевлаштування. Ви робитимете так завжди один рік роботи, один рік мандрів. Не знаю, поки що це мене влаштовує. Перший раз було найважче. Що робити з речами? Як оплачувати комуналку, поки мене немає на місці? Після того, як розбираєшся з такими проблемами, стає дуже легко. Гадаю, я зупинюсь, якщо раптом втомлюсь від цього. Проте зараз це... Набагато краще, ніж нормально? – спитала Джесіка. Я засміявся. Так, 100% краще, ніж нормально. Я засміявся. Так, 100% краще, ніж нормально. Джесіка поглянула на океан. «Що таке?» – спитав я. «Ви розповідаєте про це так, ніби це дуже просто. Це і є просто. Для вас. Для кого завгодно. А що як людина має сім'ю? Тоді не можна просто зірвати з місця і отак поїхати? Ви маєте сім'ю?» «Ні. Тоді чому це вас турбує?» «Просто питаю. Навряд усі можуть отак зірвати з місця. Однак чому це турбує вас?» Джесіка трохи помовчила. «Не знаю». Я всміхнувся. Дні надто короткі, щоб розбиратися зі своїм життям, думаючи, що згодиться всім іншим людям. Зосередте роздуми на Джесіці та її становищі. А ще для повної ясності скажу. Я зустрічав геть різних людей і геть різні сім'ї, які робили достоту, як я. Просто більшість ніколи з ними не зустрічається і не чує їхніх історій, тому що сидить на роботі. А ті люди подорожують. Лише поїхавши в мандри, зрозумію, що можливо. «І так уже склалось, що саме це я довідався про більшість речей. Майже все здається новим і дивним, доки не починаєш ним займатися. І єдиний спосіб цим зайнятися – це зайнятися цим», – вставила Джесіка. «Точно». Тоді воно взагалі не здається новим або дивним. До того ж, саме так можна зустрітись з іншими людьми, які багато про це знають. Якщо хочете навчитись бальних танців, не тусуйтесь на бейсбольному стадіоні. Якщо хочете навчитись бейсболу, не тусуйтесь у студії бальних танців. Десика засміялась. «Розкажіть, що ще ви дізнались?» На мить я замислився. «Ви говорили про майданчик, так?» «Ага. Живіть своїм майданчиком. Що це означає?» Наявність чоловіка, двох дітей і будинку з великим подвір'ям – це ваш майданчик? Чи вам нав'язала цю ідею реклама банку? Поїздка на пляшу кабріолеті з трьома друзями, коли ви хором підспівуєте радіо – це ваш майданчик? Чи це життя у версії реклами активок, яку ви переглянули? Я всміхнувся. Ваш майданчик існує лише для вас. Дозвольте собі оцінити його не за тим, скільки на ньому чужих мрій, а за тим, скільки на ньому ваших мрій. Подобається, Джесіко? спитала Ема. Вони з Джесікою Кесі перебували в гроті неподалік кафе. Він прекрасний, відповіла Джесіка. Вони прийшли сюди маленькою стежиною, оточеною велетенською тропічною зеленю, а тепер гойдались на краю маленької прекрасної лагуни. Неймовірний аромат Гаваїв був повсюди квіти, квіти і ще раз квіти. У цій частині острова чорна вулканічна порода, з якою утворена більшість берегової лінії Гаваїв, розмита океанськими хвилями, тож виник тропічний рай у місті, що вже і так було тропічним раєм. Лагуна була наповнена океанською водою, такою чистою, що було видно, як унизу плавають риби. Оточувала лагуну темно-зелена рослинність із листками більшими за людину, а довершувала картину чорна вулканічна порода, що утворювала край лагуни. «Це одне з моїх улюблених місць для гойдання», – сказала Ема. Вона лежала до лілиць на гойдалці і вертілася, доки канати не виявлялись закручені. «Дивіться», – сказала дівчинка. Ема підняла ноги із землі, і канати почали розкручуватись так, що вона закрутилась довкола своєї осі. «Можеш спробувати, якщо хочеш», – сказала Ема Джесіці. «Це справді весело і після кількох разів не надто лячно». Джесіка всміхнулась. Мабуть, і справді весело. Спробуй, повторила Ема. Ну, не знаю, чи буде мені так само легко, то нічого, можеш просто спробувати, не вгавала Ема. Джесика завагалась, а тоді сказала Гаразд, і вляглась на гойдалці, як Ема. Просто крутись, доки не закрутишся дуже туго, а тоді підніми ноги, пояснювала дівчинка. Джесика виконала вказівки. Піднявши ноги, вона закрутилась, як до цього Ема. – Вдалось, – зраділа дівчинка. – Я ж казала, що ти зможеш. Чесика підвелась, усміхнулася і знову сіла на гойдалку. – Ти хороша тренерка, Емо. – Ну, киса сказала, що ти в дитинстві любила гойдатися, ніби про це забула, тож я подумала, що просто допоможу тобі згадати. Чесика знову всміхнулася. – Дякую. – Дивіться, он Софія, – вигукнула Ема, показуючи пальцем. Лагуну на дошці для серфінгу перетинала маленька дівчинка, на вигляд приблизно ровесниця Еми. Софія, Софія, закричала Ема й помахала рукою. Дівчинка на дошці почула крики і замахала рукою у відповідь. Я зараз пограю з Софією в припливних заводях, оголосила Ема й помчала до води, крикнула через плече буду або там, або тут. Гаразд, озвалась Кесі. З нею все буде гаразд? запитала Джесіка. Вона буде в порядку. Ця парочка знає кожен дюйм лагуни. Часом, я думаю, що вони наполовину риби чи морські черепахи. Що вона мала на увазі під або там, або тут? У них є з Майком домовленість. Він дозволяє їй досліджувати щось із друзями, а вона просто має вибирати місцини, які досліджуватиме, і казатиме йому про це. А хіба це не небезпечно? Ні, насправді навпаки. Майк почав так робити, коли Еммапла зовсім мала. Тоді, хай яке місце вона вибирала для досліджень, Майк завжди мав змогу її бачити та швидко до неї дістатись. Він навчив її довіряти чуттю та інтуїції. Практика була добра. Тепер у неї тонко настроєна система внутрішнього керування. Ця система убезпечує Ему, поки вона щось досліджує. Усе одно якось трохи небезпечно. Чи здавався в світ небезпечним, якби ти знала, що станеться, перш ніж воно станеться?» Джесіка трохи помовчала. «Ви маєте на увазі, що в неї є таке вміння?» «Воно є у всіх. Ему з маличку навчали ним користуватись, тож для неї це друга натура. Більшість людей припиняє так робити ще в дитинстві. Тому, коли це вміння раптом виявляє себе, але не є другою натурою, люди в ньому сумніваються». «Зрозуміло». Кесі відчувала, що Джесіка сумнівається. «Ви сьогодні ним скористались?» Джесіка запитливо поглянула на неї. «Сьогодні вранці ви війшли в кафе, хоч на це й не було раціональної причини. Однак щось до вас заговорило. Система внутрішнього керування якось підказала вам, що це правильно. Звідки ви знаєте?» Кесі поглянула на лагуну і всміхнулась «Усі знаходять кафе саме так». «У тебе неймовірна донька, Майку». Ми з Майком прибирали на кухні. Він усміхнувся. Дякую. Ема – чудова дитина. Тобі подобається бути татом? Майк поставив тарілки, які ніс. Для мене це найкраще в житті. Я всміхнувся. Не для мене ти зробив сильний наголос. Батьківськво не для всіх. Якщо це твоє, воно дуже веселе і відповідальне. Якщо не твоє, потребує тяжкої праці і дуже відповідальне. Здається, ніколи такого не чув. Майк сміхнувся. Це тому, що завівши дітей, від них не відмовишся. Тому це не для всіх, Егеш? Ні, однозначно ні. Те, що людина має чи не має дітей, це не робить її кращою або гіршою. Річ просто в тому, що це не для всіх. Чому це для тебе? Перш ніж народилась Ема, я встиг подбати про найпроблемнішу людину на світі. Я засміявся. І хто це? Я. Ти? У батьківстві дуже важливо віддавати. Не так багато людей говорять про це чесно. У рекламі показують милу малечу, що тулиться до батьківського чи материнського плеча, або ідеальні маленькі сімейні моменти, коли всі бадьорі, усміхнені, а дитина робить щось неймовірно симпатичне. Реклама показує, як людина щось отримує передання любові від дитини до батька чи матері. Однак це не так, еге ж? Так, інколи. А дуже часто – це заміна підгусник, одягання дитини, готування їжі для неї, утішання, коли вона плаче, допомога їй, коли вона не може заснути, навчання того, що вже сам знаєш, особливо, коли діти малі. Тоді в педківстві дуже важливо віддавати. Майк трохи помовчив. «Багато людей заводять дитину, бо хочуть отримувати. За якийсь час вони почуваються розчарованими? А ти ні?» Ну, я вже казав, що перш ніж завести Ему, встиг подбати про себе. Побачив те, що хотів побачити, вирушав у пригоди, яких хотів. Я був готовий віддавати. А отримувати щось можна? Дуже багато. Щодня. Тільки у дрібницях. До народження Еми я жодного разу не міняв підгузків. Гадки не мав, як це робити, і фактично очікував найгіршого. А тоді з'явилась вона. Така собі крихітна людина, яка потребує допомоги. здатна робити це сама». Їй доводиться допомагати, і це приємно. Тоді людина отримує. Я всміхнувся. Ніколи не думав, що заміна підгузків – це щось більше, ніж просто заміна підгузків. Хоча, якщо чесно, я їх ніколи не міняв. Майк кивнув. Коли людина вже подбала про власні потреби, після народження дитини вона розуміє, що ця дитина – дар, маленька людина, яка надає можливість їй допомогти. Заміна підгузків – це не обов'язок, це можливість дещо подарувати». Майк засміявся. І коли дитина зовсім мала, це доводиться робити разів із десять на день. Отже, ти отримуєш, бо віддаєш? Саме так. Радість народжується з допомоги. Деякі люди до цього не готові. Вони хочуть спершу щось отримувати, а тоді може віддавати. У батьківстві все інакше. І все-таки ти казав, що це найкраща річ на світі. Майк кивнув Для мене. Він повісив рушничок, яким перед цим витирав посуд. Джоне, час у добі не нескінченний. Більшість людей, що навіть не маючи дітей, крутяться як білки в колесі. Коли з'являється дитина, щось має змінитись. Тому що дитині понад усе потрібні час, любов та увага. Майк трохи помовчив. Пам'ятаєш ідею Мі з минулих відвідин? Звісно, мета існування. Я саме поговорив про неї з Джесікою. «Прекрасно. Що ж, коли людина визначила «мі» і для цієї «мі» життя має бути весь час підпорядковане кар'єрі?» Майк зупинився. «Як і викроїти час, любов та увагу для дитини?» «Отже, може, її мета існування не передбачає батьківства чи материнства?» – сказав я. «Точно. А може, не передбачає його зараз?» Тож людині не варто соромитись щоб потерпати від тиску з боку друзів, рідних або суспільства. Натомість вона досягає мети існування в інший спосіб. Тут, у кафе, мені траплялось багато клієнтів, які прагнуть мати дитину, бо хочуть повноцінного життя. Це міф. Тому що з появою дитини повноцінною стає та частина життя, що стосується дітей, проте не стає такою повноцінною, якась інша його частина. Може ця людина не надихає так багато інших, не вигадує так багато винаходів, чи не розвиває свій бізнес аж так. Суть у тому, Джоне, що всі люди різні, унікальні і особливі. Мета їхнього існування може передбачати або не передбачати батьківство чи материнство, а також усе з ним пов'язане. І це нормально. Там це сприймають аж так нормально, відповів я, тобто в зовнішньому світі. Знаю, особливо, якщо говорити про жінок. Однак насправді, якби народження дитини було ключем до неймовірного спокою, задоволення і щастя, ти бачив би набагато більше спокійних, задоволених і щасливих дорослих. І все-таки ти сказав, що це найкраща річ на світі. Тому що це частина моєї ім'ї. А ще я тоді був готовий підтримувати Ему, а не просити, щоб вона емоційно заряджала мене. «Здається, вони добре проводять час», – зауважила Джесіка і показала на Ему Софію. «Завжди», – відповіла Кейсі, – «у них дуже схожі майданчики, і вони обожнюють гратись на них разом». «Що ви маєте на увазі? У них однакові вподобання. У не стемляться від води, обожнюють тварин, живуть заради таких занять, як підводне плавання, серфінг, сабсерфінг». «А також, очевидно, ходіння по заводях», – додала Джесика. Кесі всміхнулась, «І це теж». Вони трохи помовчали. «У мене колись була така подружка», – врешті сказала Джесика. «Коли ви були малі?» «Ні, коли мені було дванадцять». «Ешлі Джессенс. Її сім'я переїхала в будинок на тій вулиці, де жила я. Ми все робили разом». «Ви знаєте, досі спілкуєтесь?» Джесика похитала головою. «Ні». Вирішивши піти, я втекла якомога далі та якомога швидше. «І ви досі втікаєте?» Джесіка перестала гойдатись. «Що ви маєте на увазі?» «І ви досі втікаєте?» Джесіка замислилась на хвильку. «Не знаю, я вже точно не та дитина. У мене є робота, життя». «Це ще не означає, що ви досі не втікаєте?» – зауважила Кесі. «Коли все погано, ми йдемо, втікаємо. Для цього потрібна відвага. Вирватися з ситуації, яка не до вподоби, зокрема тоді, коли вас щодня кривдять. Це сміливо». Джесіка кивнула. «Утім, інколи ми так звикаємо до життя на втіках, що забуваємо перестати тікати і починати бігти до чогось. Я вас не розумію. Ви далеко від материка. Те життя, від якого ви там тікали, було давно. Проте воно все одно залишається великою частиною вашого «я». Хіба ні? Ваших дій, ваших думок ви досі намагаєтесь від нього втекти». По обличчю Джесіки скотилась сльоза. «Ви не розумієте», – сказала Джесіка, «Мені було погано». Вона витерла сльозу, але за нею потекла інша. Мені було дуже погано. Кейсі кивнула. Однак тепер уже непогано. Вона простягнула й руку, поклала долоню на руку Джесіці. Може, уже варто перестати витрачати стільки часу, сил та емоцій на втечу від життя, якого ви не створювали, а натомість вкласти їх у життя, яке ви творите. Кейся відпустила руку Джесіки. Ви працюєте? Джесіка кивнула. Ви маєте дуже гарну машину, дуже дорогий одяг, останню модель телефона. Я питаю це не заради засудження, а зі звичайної щирості. Чому? Джесіка повернулася, не встаючи з гойдалки, і запагалась. Я не маю на увазі, що в цьому є щось погане, додала Кесі. Усе це дуже добре. Я просто питаю, чому ви їх маєте? Я хочу довести, що я своя, відповіла Джесіка після тривалого мовчання. Хочу довести, що я своя. Кому? Джесика замотала головою, мимохідь засміялась. Не знаю, думаю, просто не хочу, щоб люди бачили в мені ту, ким я була, бачили, звідки я родом. Кейсі кивнула. Хто ви насправді? Тобто, деякі люди обожнюють машини, обожнюють сидіти в новій автівці, обожнюють їхню конструкцію, обожнюють, як гуде двигун, коли натискаєш на газ, високо цінують симетрію в конструкції машини та її красу. Це про вас? Джесіка хитнула головою ні. Деякі люди обожнюють одяг, не стемляться від останніх фасонів і захоплюються творчими здібностями дизайнерів, уміють визначати тонкощі, які роблять кожен предмет одягу унікальним, обожнюють відчуття від окремих речей. Це про вас? Джесіка хитнула головою. Ні. Кеси всміхнулась. Часом ми самі того не усвідомлюючи, намагаємось довести світу, щоб ми свої. Попервах, просто хочеться, щоб інші симпатизували нам, визначали нас, щоб помічали нашу цінність. А тоді ми рано чи пізно усвідомлюємо правду. Ми намагаємось долучатись до клубу, у якому насправді не хочемо бути. Натомість ми понад усе прагнемо прийняття до власного клубу. Так, ми хочемо визнання, однак у глибині душі не чекаємо, коли хтось інший скаже, що ми особливі. Ми хочемо самі визнати, що ми особливі, а коли це робимо, потреба у визнанні інших відпадає. «Ми знаємо, що ми особливі, самі собою», – Джесіка кивнула. «Що привело вас сюди?» – запитала Кесі. «На Гаваї, «Я хотіла навчити серфінгу». «Справді?» – Джесіка кивнула. Бачила якось фільм про серфера. І він там розповідав, яким вільним почувається, коли катається на хвилях. А ще про те, як під час серфінгу весь світ зникає. Відчуваєш лише хвилі, дошку і таку гармонію. Вона знизила плечима. Дурня, мабуть. Ви займаєтесь серфінгом? Джесіка хитнула головою. Ні. Коли я сюди приїхала, усе виявилось дуже дорогим. Грошей у мене небагато, тож я відразу влаштувалась на роботу, щоб оплачувати житло і харчі. Звести кінці з кінцями все одно не вдавалось, тож я пішла ще на одну роботу. Нічну. А тоді? Не знаю. На якомусь етапі це просто почало здаватись дурницею? Серфінг? «Просто думка про те, що він може створювати свободу, гармонію і таке інше». «Ви досі бідні?» Джесіка знову похитала головою. «Ні. Ну, тобто я не багата, але й точно не бідна». Кесі всміхнулася. «Досі не зовсім розумію, хто ви». Джесіка всміхнулася собі. «Про що ви?» «Ну, ви... Це не ваш одяг. Не та машина, на якій їздите. Не та дівчина, яка втекла від жорстокого виховання. Не та біднячка, яка щойно приїхала сюди». То хто ви? У Джесіки Джесики зникла усмішка. Не знаю. Джесики внула. Саме тому ви досі тікаєте, а не біжите до чогось. Ми з Майком досі залишались на кухні, прибирали і розмовляли. Він засміявся. Ми багатсько поговорили про батьківство Джони. Ти не хотів би поділитися якимись новинами? Ой, ні, я... Я всміхнувся. Насправді не знаю. Останні кілька років минули чудово. Справді чудово. Я дуже радий, що знайшов тоді цей заклад. Він змінив моє життя. І хочу вам за це вітячити. Майк кивнув. А тепер я повернувся сюди і не знаю чому. А чому, на твою думку? Не знаю. Гадаю, що маю навчити ще чогось, або ще в чомусь вирости. Майк всміхнувся. Мабуть. А може цього разу ти прийшов сюди повчити? Джесіку. «Може і так, або Кейси, Ему чи мене?» Я засміявся. Сумніваюся, що можу навчити того, чого ти ще не знаєш». «Не будь таким категоричним. Ти вів чудове життя, відколи був тут востаннє. Не сумніваюся, що ти багато чого навчився». Я кивнув. «Так, і тепер мене набагато більше влаштовує моє життя і роль у світі. Але...» «Але хто є такий, щоб...» – додав Майк. Я знесав плечима. «Щось таке...» «Джоне...» Перший етап – це замирення із собою, достатньо, щоб повірити в себе. Треба розібратись з метою існування і почати жити нею. Тобі це вдалося, ти просунувся далі. Рано чи пізно всі на цьому шляху усвідомлюють, що ми здебільшого зростаємо завдяки натхненним моментам у спілкуванні з іншими. Хтось каже щось таке, чого ти ніколи не забуваєш. Хтось навчає тебе ідеї, якою ти користуєшся доскону. Водночас ти починаєш розуміти, що в більшій ти злагодіш з собою, зі своєю мій, що більше ти живеш нею щодня, і щомиті, то більше людей до тебе тягнуться, ти сяєш енергією, яку не можна підробити. Твоя справжність та якість приваблюють людей довкола. На якомусь етапі це могло статися через випадкову розмову чи діалог із другом, який прийшов по пораду. Ділишся тим, що знаєш з іншою людиною, а тоді бачиш, як це змінює її життя. Так само, як змінилось твоє життя, коли хтось поділився з тобою. І цієї миті настає одне з найбільших осянь. Питання не в тому, хто я такий, щоб когось навчати, чимось ділитись, змінювати світ, створювати власну справу, подорожувати світом, закохуватись, писати пісню, чи... Справджувати ще якусь мрію на свій вибір. Питання ось у чому – хто ти такий, щоб цього не робити? Кесі всміхнулася Джесіці. Ви коли скористувались навігатором для водіїв? Таким, який автоматично знає, де ви перебуваєте. Тоді треба набирати місце, до якого хочете поїхати, а він спрямовує вас туди дуже привітним голосом. Джесіка мимоволі засміялась. Так, я зрозуміла, що саме так влаштований Всесвіт. Тобто… Ми сприймаємо рішення протягом життя, пробуємо щось, звертаємо то ліворуч, то праворуч. Джесі засміялась. Ходимо по колу. Джесіка всмихнулась. І часом здається, ніби ми так далеко відхилились від курсу, що нас не поверне до нього вже ніхто і ніщо. Джесі поглянула на Джесіку. Розумієте, про що я? Джесіка кивнула. «Однак згадайте про навігатор. Хай скільки разів ви приїдете по колу, роблячи те саме, припускаючи тих самих помилок? Хай скільки разів ви поїдете ліворуч, коли той тоненький голосок казав, що потрібно праворуч? Цей голос лунає без тіні осуду, Каже, змінити напрямок, а тоді дає все потрібне, щоб дістатись туди, куди ви хочете». Джесика засміялась. «Так і є. Хіба ні?» Так і є, відповіла Кесі, і все світ влаштований так само. Вона перестала гойдатись і поглянула на Джесіку. Ви тут заради чогось важливого. Ваше життя не помилка, не нещасний випадок і не несподіваний збіг. Ви маєте певне призначення, бо інакше вас тут не було б. І хоч інколи може здаватись, ніби ви безнадійно загубились, ні за що не зможете вибратись, допомога завжди поруч. Щось в оповіді Кесі зачепило Джесіку. Бували моменти, коли я почувалася дуже заблуканою, тихо заговорила Джесіка. Навіть зараз я частенько почуваюсь просто дуже загубленою. Кесі всміхнулась. Час звернутись до всесвітнього навігатора. Вона поглянула на Джесіку. Вам подобається слово Бог? Джесіка запитливо поглянула на неї. Чи подобається мені слово Бог? Ага. Не знаю, а що. Деяким людям ця назва подобається, здається, кращою, ніж всесвіт. А це важливо? Залежить від вас. У нашій розмові я казатиму Всесвіт. Це, так би мовити, загальна назва. Коли випаде нагода над цим замислитись, ви зможете вибрати таке слово, яке подобається найбільше. Вибір дуже багатий. Люди з різних куточків світу, з різними бейграундами, носії різних мов користуються різними словами. Та й самі ці слова з часом змінились, тож є ціла історія слів, з якої можна щось вибрати. А є слова «краще за інші»? Кейсі всміхнулася. Для декого так. А для вас? Фактично, те, про що ми говоримо, це потужна присутність. Така потужна, що вона є в кожній живій істоті. Не лише тут, на нашій планеті, а й повсюди, у глибинах космосу, всюди, куди сягає космос. Існує вона не лише тепер, а й існувала в минулому аж до самих його початків. Кесі всміхнулась. Як на мене, дещо складно повірити, що така могутня сутність може зациклитись на певній назві. Гадаю, важать лише наміри, з якими звертаються. Джесіка кивнула. Як користуватися цим сусвітнім навігатором? Це також залежить від обставин. Яких обставин? Як сильно ви загубились? Кесі поглянула на лагуну. Пам'ятаєте перше запитання з меню? Джесіка кивнула. Чому ви тут? Кесі всміхнулась. Ага. І більше нічого не сказала. «І що це? Який перший крок у користуванні автонавігатором?» «Увімкнути його?» Кесі засміялась. «Гаразд, народження. Який крок наступний?» Джесіка трохи подумала. «Навігатор визначає місце перебування. Це знає його постійно. Наступний крок – вести назву місця, до якого хочеш потрапити». Кеси кивнула. Відповісти для себе на запитання, чому я тут? або інакше кажучи, яке моє призначення, що його в нашому кафе називають Мі, метою існування. Це все одно, що сказати Всесвіту, я хочу сюди. Джесіка замислилась на кілька секунд. Це приголомшує, звідки мені знати, яке мене призначення. Скористайтесь пошуком. Чим? «Ну, ви знаєте, у навігаторах є пошук. Якщо не знаєте точно, куди хочете, можете пошукати щось у потрібному ключі. Італійські ресторани, визначні місця, національні парки». Джесіка розсміялась. Ай, справді, всміхнулася Кесі, життя влаштоване так само. «Розумію, але не розумію. Гаразд, уявіть, що ви за кермом. Уже досить давно за кермом. Що вас несподівано зупиняє?» Джесіка задумалась на хвильку. «Я втомилась сидіти за кермом». «Добре, а що тоді? Я вирішую зупинитись». «Правильно, але що стається перед цим?» Джесіка розгубилась. «Просто подумайте якусь хвильку», сказала Кесі. «Що стається перед тим, як ви вирішуєте зупинитись?» «Я про щось думаю. Думаю про те, чого хочу більше, ніж сидіти за кермом». У голові виникає якась думка чи ідея, і вона мені підказує, захоплено промовила Джесіка. Кесі кивнула. «Та саме тут. Ми щодня, що митті, дістаємо підказки. Така людина, як Джон, говорить про подорожі світом. Ми або не хочемо таке робити, або чуємо, як щось у душі каже. Годі їхати, рушаймо туди. Ми завжди цього хотіли. Чому ми не робимо цього зараз? Тут йдеться про тему, чи конкретний пункт призначення. Залежить від людини. Може, це й не зовсім ваша мета існування, але чомусь, з якоїсь причини, це дуже важливо. Джесика кивнула. Коли ми з джоном розмовляли, він сказав, що ідея «Мі» його спершу приголомшила, тож він почав із п'яти речей, які понад усе хотів зробити впродовж життя. За його словами, це було легше осягнути. Потім, коли він це зробив, стало очевидним його призначення. Кеся кивнула. Для деяких людей це чудовий початок, а для інших? Дехто народжується, уже відчуваючи призначення. Такі люди знають його, скільки себе пам'ятають. Кеся ненадовго замовкла. Я розповім вам дещо ще. У всесвітнього навігатора та автонавігаторів є ще одна спільна риса. Яка? Вони стежать за вами. І змінюють те, що показують залежно від того, що бачать. Я підійшов до стільниці в кутку кухні і узяв свій наплічник. «Так, швидко йдеш?» – запитав Майк і всміхнувся. Я всміхнувся у відповідь. «Хто я такий, щоб цього не робити? Хочу зафіксувати це, поки не забув». Я розстебнув на плічник, дістав свій записник-осяянь. «Для чого це?» – поцікавився Майк. «Для таких моментів», – відповів я й написав нотатку на одній із чистих сторінок. «Коли я поїхав звідси минулого разу, моя голова так повнилась думками, ідеями та осяяннями, я знав, якщо не записуватиму їх, дещо забуду. Тож тієї ночі я, поїхавши і знайшовши тубенцоколонку, про яку ти казав, купив маленьку книжечку і почав фіксувати свої осяяння». Як ти визначаєш, що я осеянням? Просто знаю це. Це коли я щось чую і негайно змінююся. Часом це якісь дрібниці, наприклад, якийсь факт або цитата. Утім, здебільшого це чудові зразки життєвої мудрості, як те, що ти щойно сказав. Чуючи їх, я розумію, якщо запам'ятаю і застосовуватиму цю мудрість там, де це доречно, моє життя зміниться на краще. Тому ти їх і записуєш? Я кивнув. А що ти з ними робиш? Гортаю вночі першні шляхти спати. Або, якщо день непростий, беру записник, вибираю сторінку на вменя і починаю читати. Так я зосереджуюсь, надихаюсь. Майк сміхнувся. Мені це подобається, можна глянути? Звісно. Я перекинув записник йому, він розгорнув книжечку на вменя і зачитав у голос. Я ніяк не можу це втратити. Жодної миті. Тепер, коли я це пережив, воно моє навіки». Майк всміхнувся. Про що тут йдеться? Якось уранці посеред першого року мантрів до мене прийшло досить потужне одкровення. Украй багато того, що ми вважаємо своїм, дуже плинне. Речі ламаються, втрачають цінність, їх крадуть. Це те враження належить людині до віку. Коли вони в неї виникають, їх ніхто не може відібрати. Щоб залишити враження собі, не треба сплачувати податки, як на будинок, їх не треба ховати під замком, як золото чи самоцвіти. Вони наші. А ще їх можна відчувати знов і знов стільки разів, скільки заманеться у будь-якому куточку світу. Це осяяння, яке ти щойно прочитав, справило на мене сильне враження. По-справжньому змінило мої уявлення про те, що робити із заробленими грішми. Речі стали не такими важливими. На перший план вийшли враження. Майк кивнув. «Мені це дуже до вподоби». Кумедно, що я в розгорнув запасник саме на цьому осені. Зовсім недавно один із наших клієнтів поділився відомостями, які підтверджують твоє відкриття. Якими? Майже кожен п'ятий чоловік не доживає до пенсійного віку. Та ти жартуєш? Ні, майже 20% чоловіків помирає до 65 років. Неймовірно. У поганому розумінні. Чому я не чув про це раніше? Я простягнув руку. «Можна забрати записник? Я хочу зафіксувати цей факт». Майк усміхнувся і кинув мені записника. «Я кепсько всім тим чоловікам, які відкладають, відкладають і відкладають гроші на пенсію, а тоді так і не пожинають плодів. Це серйозно», – відповів я, швидко записав осяяння у книжечці, а тоді підвів погляд. «А ваш клієнт знав ще що щось мудре?» Так, його покликали дати інтерв'ю на телебаченні про те, що робити з поверненими податками – відкласти чи витратити. Тож він дещо підрахував, щоб визначити, що робити насправді. Йшлось про рішення відкладати чи витрачати, так? У певному розумінні. Хоча, як виявивте зі своїм осеєнням, слово «витрачання» може означати багато різного. Він хотів знайти якийсь приклад, що стосується вражень. І що… Просто неймовірно. Він виконав аналіз, ґрунтуючись на припущенні, що повернена сума становить 5 тисяч доларів. Отже, питання ось у чому. Витратити 5 тисяч чи відкласти на пенсію? Він зібрав усі історичні дані по фондовому ринку, тоді вніс поправки на інфляцію в минулому і вирахував реальну цінність цих 5 тисяч у майбутньому. Зараз цьому хлопцеві 42, тож до його пенсійного віку гроші могли б рости ще 23 роки. І що показали результати? Ну, які можна було очікувати, цінність грошей зросла б, якби він їх відклав. Урешті у нього з'явилося б все більше грошей на витрати після виходу на пенсію. Майк трохи помовчив. Однак з погляду вражень воно, в принципі, було того не варте. Чому? Ну, як цей клієнт пояснив інтерв'ю на телебаченні, до нього дійшло, що рішення має бути таким. Того року можна повести дружину та двох дітей-підлітків на три тижні машиною до скелястих гір. Можна ходити в походи, на риболовлю, займатися рафтингом – банджі-джампінгом, кататись на гірських велосипедах і робити ще багато чого. Усе це було б класним родинним відпочинком і породило б безліч чудових спогадів, а вони, згідно з твоїм осяянням, належать людині вічно. Мань зупинився і ковтнув води. А можна відкласти ці гроші, хай вони збільшують цінність? 23 роки тому вона зросла б достатньо, щоб вирушити таку подорож двічі. От тільки його діти тоді вже не були підлітками, зауважив я. А ще він 23 роки не сміявся і не всміхався, згадуючи цю мандрівку. Я вже мовчу про те, що займатися рафтингом, банджі-джампінгом і всім іншим у 42 роки дещо простіше, ніж у 65. Особливо, якщо ти – один із п'ятьох чоловіків, який не доживає до 65. Докинув Майк. Усе серйозно, – відказав я. Оце так. Тепер з такого погляду відмова від цього досвіду здається жахливим вибором. Я недовірливо поглянув на Майка. Ти певен, що твій клієнт не схибнув із цифрами? Майк кивнув. Я знаю, що не схибив. Він докладно про них розповів. Майк ще раз усміхнувся. Ця людина не лише клієнт кафе, а й мій фахівець з фінансового планування. Геній у всьому, що стосується цифр. Отже, він розповів про цю історію під час інтерв'ю на телебаченні. Так, пояснив, що не натякає, ніби відкладати гроші не потрібно. Він руками і ногами за те, щоб мати заощадження рівні щонайменше піврічному чи річному доходу людини. Також він не відмовляв людей робити інвестиції заради пенсії, які рішення приймаєш в реальному житті. Більшість людей працює заради грошей, тож інвестуй їх так, щоб отримувати бажаний реальний дохід. У його прикладі реальний дохід від фантастичної, Тритижневої відпустки з безлічю прекрасних вражень для всієї родини, які перетворюються на чудові сімейні спогади, має конкретну цінність. Вона для нього важливіша за можливість двічі вирушити в таку відпустку 23 роки по тому. Джесика з поглянула на Кесі. За нами стежать усе світ і GPS? Ага. Як? У нових навігаторах є технологія, яка використовує алгоритм аналізу поведінки. Наприклад, якщо часто вирушаєте до італійських ресторанів, навігатор почне показувати вам списки італійських ресторанів, навіть коли ви його не просите. Може також встигся не про італійські ресторани, а про національні парки, водоспади чи торгові центри. Вони стежать за тим, на що ви витрачаєте час, а тоді дають можливість витратити на це ще більше часу. «І ви хочете сказати, що так робить Всесвіт?» – запитала Джесіка. «Так, розумієте, Всесвіт не просто слухає. Він ще й стежить». «Тобто?» – Кесі всміхнулася. «Тобто, коли хтось каже, що хоче інакшого життя, більше свободи, приємнішого оточення, а потім по 40-50 годин на тиждень працює в маленькій кабінці на керівника, який кепско з ним поводиться?» «Всесвіт достоту, як навігатор, дається людині ще більше того, що начебто дуже їй подобається» закінчила Джесіка. «Саме так. Всесвіт неначе каже. Ого, дивіться, як часто вона проводить там час. Вона, певно, від цього не стямиться. Треба дати їй ще більше цього». Голос Кейсі став тихішим. «І це стосується не лише роботи. Всесвіт стежить за всім. За тим, у які стосунки ми вкладаємо сили, на яких думках зупиняємось надовго, навіть які наші враження призводять до цих думок». «Це дуже схоже на жорстокість, сказала Джесіка. Лесі похитала головою. «Розумію, так може здаватись, та це не жорстокість, це росте з простого засновку». Ми – існоти, яким властива свобода волі. Ми вибираємо, що робити, як робити, де проводити час, з ким тусуватись. З погляду логіки ми мали вибирати ті дії, що дають позитивні емоції – радість, любов, задоволення, щастя, захват. Отже, всесвіт насправді не жорстокий, а неймовірно щедрий. Спираючись на наші дії, думки, наміри, він дає нам саме те, на що ми вказуємо, як набажане для себе». Джесіку прийняв дрож. Кесі помітила її реакцію. «Ви в нормі?» – Джесіка кивнула. «Це сильно». – Кесі теж кивнула. «А як же? Усвідомлення, що ми повсякчас маємо доступ до неймовірної системи скерування і що вона може вивести назад на потрібний шлях, хай як далеко ми начебто від нього відхилились. А ще – усвідомлення того, що цю систему скеровуємо ми. Вона реагує на наші дії, тобто ми не просто актори у п'єсі, а ще й режисери». Джесіка поглянула на Кесі. «Як мені до неї під'єднатись? Ви вже до неї під'єднані. Від'єднатися ви не можете. Кожну мить витворити разом із цією керівною силою. Ви показуєте, що хочете, а всесвітній навігатор створює відповідні можливості. Але моє з'єднання мені не подобається. Я хочу, щоб навігатор перестав надавати такі можливості, як зараз». Кесі всміхнулася. Введіть новий пункт призначення. Почніть показувати всесвітньому навігатору нові вподобання. Невже все так просто?» «Так, просто». Джесика замислилась на кілька секунд. «Скільки часу мене перш ніж почне надаватись нові можливості?» «По-різному буває. Яким чітким буде ваш сигнал про справжнє бажання?» Коли люди кажуть, що хочуть піти з токсичних стосунків, але знову і знов повертаються до них, вони надсилають такий сигнал – «Я хочу більше токсичності у стосунках». Байдуже, що вони кажуть, важить те, що вони роблять. У кожного з нас накопичився певна історія, як у водійському навігаторі. Спочатку ця історія визначає, що нам пропонують. Однак, коли алгоритм бачить, що ми більше не надсилаємо запитів про італійські ресторани, а натомість просимо китайських, він перестає пропонувати італійські ресторани і починає пропонувати китайські, сказала Джесіка. Точно. Він не намагається бути жорстоким. Він не думає Ой, погляньмо, чи зможу я вмовити цю людину поїсти італійської кухні сьогодні. Джесіка засміялась. Темний бік навігатора. Отож бо, темного боку немає. Він навчається, щось пропонує й адаптується до нас. У Джесіки раптом округлились очі. А видалити дещо можна? Кесі всміхнулась. Про що ви? У навігаторі своєї машини я можу видалити історію пошуку, можу прибрати 50 запитів на італійські ресторани. Так я починаю з нуля. Мені не треба відвідати 51 китайський ресторан, перш ніж до пристрою дійде, що тепер я хочу його більше, ніж італійську кухню. Щойно я їду до одного китайського ресторану, навігатор починає вважати це моїм новим уподобанням. Джесіка була захоплена почутим. Кесі помітила це по її очах. Так можна зробити? спитала Джесіка. Кесі кивнула. «Молодчина, Джесіко, ви щойно розкусили одну з найпотужніших властивостей усесвітнього навігатора. Джесика всміхнулась на весело. Це шикарно. І як нею скористатись, як щось видалити? Змініть дещо. Ні, я не хочу просто щось міняти, я хочу видалити минуле, як у автонавігаторі. Джесіко, це не зовсім те саме. Ваше минуле – це ваше минуле. Його не можна отак повністю видалити. Джесика раптом сильно зажурилася. Але ж ви начебто казали, що можна. Ви ж ніби сказали, що я розкусила одну з найпотужніших властивостей всесвітнього навігатора. Я записав в щоденнику ще дещо. Чудова історія, Майку. Здається, твій фахівець з фінансового планування дуже цікава людина. Я хотів з ним зустрітись. Майк кивнув. Він цікавий. Сприймає роботу геть не так, як більшість його колег. «Здається, він дуже справжній», – відповів я. «Не намагається щось приховати чи видати за щось інше. Саме тому він незмірно успішний за своїх колег», – додав Май. «І саме тому він ще й незмірно щасливіший за них. Як каже він сам, тяжко бути щасливим, день за днем умовляючи людей робити те, що, як ти знаєш, їм не підходить». Майк сміхнувся. «І він також робить дещо ще, дуже потужне. Що саме?» «Дай мене трохи подумати, щоб я висловився правильно». Майк помовчав кілька секунд. «Гаразд, уявімо, що в тебе є тисяча доларів, які можна інвестувати». «Так, за перший рік у тебе 50% інвестиційних втрат». «Звучить кепско. Зате наступного року ти отримуєш прибуток 50%. О, це мені вже більше доподоби», – всміхнувся я. Майк всміхнувся собі. «Який середній дохід за ці два роки?» «Я замислився». Подивімось, Перший рік – мінус 50%, другий рік – плюс 50%. Мій середній дохід – нульовий. Правильно. А скільки грошей у тебе залишається після цих двох років? 1000 доларів, оскільки дохід нульовий у мене все одно – 1000 доларів. Я зупинився на хвильку. Розумів, що це неправильно. Однак видається правильним. Ого, промовив я за хвилину, не 1000 доларів, набагато менше за 1000 доларів. Майк кивнув. На тимчасовому спантеличенні, яке щойно до тебе спіткало, ґрунтується одне з найцікавіших осянь, якими ділиться мій друг. Ти маєш рацію, не тисяча доларів. Спершу в тебе тисяча, а тоді ти втрачаєш 50%, тобто в тебе залишається 500 доларів, відповів я. Точно. А тоді ти заробляєш 50% від них, отже у тебе 750 доларів, випалив я. Жах. Середній дохід за два роки в мене був нульовий, але насправді я втратив 25% грошей. Майк кивнув. Однак яку цифру називають усі, коли говорять про фінансові доходи від інвестицій? Середній дохід? Майк знову кивнув. А тож, і саме такі речі дуже тривожать мого друга. Це заплутує людей і приховує їхні справжні доходи. Вони отримують неправдиву інформацію, приймають кепські рішення, а тоді не мають реальної можливості жити так, як хочуть. Тому мій товариш заповзявся руйнувати міфи, щоб люди могли приймати добрі рішення. Такі рішення, що надаватимуть їм змогу, як ближче підходити до мети існування. Як івнув не хочу надто вдаватись в подробиці, але можна одне запитання. Звісно, якщо цифра середнього доходу вводить в оману, який показник, на думку твого друга, кращий? Такий собі CCWZ, тобто складний середній відсоток зростання. Я вже приголомшений, всміхнувся я. Насправді це простіше, ніж звучить, відказав Майк. Це означає лише ось що. Якщо поглянути на гроші, які ти маєш на початку, а тоді на те, що залишається наприкінці, то яким був твій реальний дохід від цих грошей? У певному розумінні ти вже зробив це з нашим давнішнім прикладом. Справді? Ага, ти усвідомив, якщо починати з тисячі доларів, а за два роки отримати 750, то ми втратили... 25% грошей, отже реальний дохід мінус 25%. Я записав у щоденнику осінь ще дещо. Отже, якщо я хочу дізнатися правду, то маю питати про реальний дохід, а не про середній. Майк знову кивнув. Як каже мій друг, один із цих показників – правда, а інший – чудовий спосіб приховати правду. Краще дізнатися правду. «Якось сумно», – сказав я. «Що сумно? Що люди не просто кажуть, як воно є. Це одна з великих пригод у житті Джони – усвідомити, що не в усіх стрілках морального компаса показує в один бік, а тоді знайти та впустити в життя людей, у яких моральний компас працює, так само, як у тебе». «Ваше минуле існує не просто так», – сказала Кейсі. «Якби не ваше минуле, не було б цієї миті. Однак мені не подобається моє минуле». Це нормально. Воно не має лише подобатись, а ще його не потрібно переживати заново. Достатньо визнати ту роль, яку минуле відіграло на вашому шляху до цієї миті. Кеси поглянула на Джесіку. Якщо повернутися в минуле достатньо далеко, можна побачити, що все має сенс». Зробити це набагато простіше, якщо знаєте, який новий пункт призначення хочете ввести у всесвітній навігатор. Чітко це усвідомивши, ви зможете побачити, як різні частини минулого підготували вас до нового шляху. Тоді стає зрозуміло, що весь цей час ви насправді не були загублені, з вами всю дорогу був всесвіт. Він допомагав вам, скеровував вас, готував до миті, коли ви виберете собі мій та скажете «Я хочу туди». «Отже, мені не потрібно нічого видаляти?» – Кейси похитала головою. «Ні. Тоді чому ви сказали, що це щось дуже потужне?» «У автонавігаторі видалення річ потужна. Воно перезапускає комп'ютер, а тоді ви починаєте заново. У житті те саме трапляється після різкого суву. Він посилає Всесвіту дуже потужний і швидкий сигнал, щоб почати перезавантаження. Різкого? Наскільки різкого?» Залежить від людини. Це може бути завершення якихось стосунків. Або ж людина навпаки може відкрити серце і дозволити стосункам розпочатись. Що різкіша зміна, що більше сил і часу вкладено в неї, то потужніший і чіткіший сигнал лунає. І потужніше перезавантаження, спитала Джесіка, Кейсі кивнула, і потужніше перезавантаження, показує завзято чітко упевнено і всесвіт відповість тим самим. Це складно уявити. Пригадайте своє життя до цієї миті. Так осягнути все це найпростіше. Замислившись над тим, як ваше життя змінювалося чи не змінювалося в різні моменти, ви зрозумієте, що тепер усе це має сенс. Джесика трохи помовчила, осмислюючи почути, а тоді різко підвелась. З вами все гаразд? – запитала Кесі. Джесика кивнула і всміхнула. Це була найщиріша її усмішка, яку досі бачила Кесі. Краще, ніж гаразд. Я відчуваю якусь легкість, наче, не знаю, мабуть, це прозвучить божевільно, та я, наче, можу літати. Джесика поглянула туди, де в припливших заводях грались Ема і Софія. «Зараз повернусь», – сказала вона, скинула червики. «Ви куди?» – сміхаючись, спитала Кесі. Джесика побігла до дівчат і гукнула у відповідь. «Спитаю Ему, чи навчить вона мене кататись на серфі?» Спершу я почув, як Кесі, Джесіка та Ема сміються, а вже тоді їх побачив. «Там, певно, стало щось хороше», – сказав Майкові. «Якийсь енергетичний сув. Я відчуваю його у їхньому усміху». Майків нові підвівся зі сільця. «Варто стати до роботи над дошками. Нам їх знадобиться ще кілька». «А хто?» – заговорив я, але Майк уже майже вийшов за двері. «Джоне, Джоне, хочеш із нами?» То була Ема. Вона бігла в і її обличчя осяяла широчесна усмішка. Я визирнув із віконця замовлень. «Привіт, Емо! Хочеш із нами? Ми йдемо кататись на серфі. Джесіка хоче, щоб я її навчила. Хочеш із нами?» Я всміхнувся. «І звідки Майк знав?» «Звісно», – відповів я Емі. «Дуже хочу». За кілька секунд до нас, стежиною, підійшли Джесіка й Кесі. Енергетичний сув точно стався. Джесіка тепер, здавалась, неймовірно жвавою, усміхалась, сміялась і явно була в захваті, неначе звільнилась від тягаря, який несла раніше, а тепер стала така легенька, що могла б ходити в повітрі. Здається, ви добре побавились на гойдалках, сказав я, коли вони підійшли до кафе. Джесіка кивнула і всміхнулася. «Так, добре, що це змінило моє життя». Вона поклала руки на прилавок і сказала «Ми йдемо кататись на серфі». Я ще не чув, що вона говорила таким тоном. Він, як і її теперішній вигляд, був дуже енергійний сповнений життя і веселощів. «Ти з нами, Джоне?» – спитала Кейсі. би дуже радий піти з вами. Власне, я щойно сказав Емі, що піду». Я окинув поглядом кафе. Утім, якщо треба, щоб тут хтось залишився, я радо про все подбаю. Та не треба, відповіла Кесі, війшла в кафе і попрямувала до місця біля парадних дверей. Я пішов за нею. Перебравши речі під касою, вона витягнула маленьку табличку на мотузці. «Ідеально», – сказала Кесі. «Що це?» – запитав я. «Подарунок від одного з наших клієнтів. Вона повернула табличку так, щоб я її побачив. То був довгастий шматок плаского плавнику». На ньому було написано «Відпросилися за станом здоров'я. Повернемось згодом. Кейсі повісила її на передні двері словами назовні, щоб їх бачили всі, хто наблизиться до кафе. Що означає відпросилися за станом здоров'я? спитав я, коли ми повернулись на кухню. Хіба це не чудовий вираз? сказала Кейсі у відповідь і почала обмазувати сонце захисним кремом. Його мене навчив один наш клієнт. Він сказав, що більшість людей знає, як це, відпрошувати ще раз хворобу. Фактично люди терплять усе життя, аж доки не починають хворіти так, що доводиться зробити перерву. А тоді впродовж цієї перерви видужують від того, через що захворіли просто щоб повернутися до того самого. Наш клієнт сказав, що одне з найбільших одкровень у його житті сталося, коли він почав раз у раз дозволяти собі відпрошувати за станом здоров'я. Тобто він ні сіло, ні впало. Коли сили підказували йому, що пора це зробити, відпрошувався за станом здоров'я і робив щось із того, що любив найбільше. Вираз чудовий, відповів я. Потягнувся до свого записника осянь і швидко нашкрябав, дозволяй собі час від часу відпрошувати за станом здоров'я. Кисін кивнула на мій щоденник. «Записуєш сьогодні щось гарне?» «Так». Вона закрутила кришечку сонцезахисного крему і кинула його мені. «Ходімо кататись». Я вийшов із вбиральні і попрямував до чорного ходу. Джесіка саме виходила з дамської кімнати. «Готові до серфінгу?» – спитав я її. Вона всміхнулась. Цілком дуже рада, що сьогодні вранці закинула в автівку купальник, коли заспала мені на думку, ідея здавалася божевільною. Проте щоразу, коли я намагаюся її зігнорувати, щось казало візьми його. Джесіка засміялась, тепер розумію чому. Прекрасно, відповів я, зі мною, коли прокинулась, сталося дещо подібне. Я планував проїхатись на велосипеді та щось весь час повторювало візьми із собою шорти для плавання. Тепер я також знав чому. Ми вийшли з кафе через чорний хід на пісок і проминули столики. Ема та Майк уже були на місці. Майк притулив до гілки одного з дерев п'ять дощок для серфінгу. Де Кейсі?» – спитала Джесіка. Вона буде тут, відповіла Ема. Катається, вона вже добре, тож може пропустити урок. Тут задні двері кафе відчинились, я побачив Кейсі, з нею була ще одна людина Ого, як яскраво, зауважив я та прикрив очі Сонце неначі раптом стало сліпучим і я майже не бачив ані Кейсі, ані людини з нею Це серйозно, додала Джесіка, яка теж прикрила очі Та, тут це, заговорила Ема Майк сміхнувся і нахилився до неї Кокосику, тобі буде комфортно навчити Джесіку. Якщо можеш зайнятися наземною підготовкою, я піду привітаюся з нашим клієнтом. А тоді вийду й допоможу з уроками у воді. Звісно, відповіла Ема. Майк міцно її обняв і поцілував у маківку. Дякую, Кокосику. Тато, мовила Ема, коли Майк відповів. Тату. Майк усміхнувся. Що таке? Ема жестом попросила Майка нахилитись. А коли він нахилився, прошепотіла щось на вухо. Майк знов усміхнувся і відповів. «Гаразд!» Тоді Ема помчала до кафе, гукнувши через плече. «Зараз повернусь!» Я підніс руку до очей, намагаючись постежити за дівчинкою. Однак сонце було надто яскраве. Я начебто побачив, якима обняла клієнта, але розгледіти це було дуже складно. Намагаючись на це поглянути, я на мить відчув, що в клієнті є дещо дуже знайоме. А тоді світло знову стало надто яскравим і мені довелось на мить заплющити очі. «Джесіко, це для вас», – сказав Майк. «Джоне, може, спробуєш цього разу?» Я відвернувся від кафе і знову поглянув на океан. Майк стояв поряд із дошками і показував рукою на дві різні дошки. Ви з Джесікою підійшли до своїх серфів. Джесіко, ви колись займалися серфінгом? запитав Майк. Ніколи. Що ж, тоді сьогодні у вашому житті почнеться дещо чудове? Джесіка всміхнулась. У певному розумінні вже почалось. Майк теж всміхнувся. Навіть краще. Що ж, почнемо з основ тут, на березі. Зокрема, я покажу, як нести дошку. Тоді ми з вами зайдемо у воду і покатаємось на хвилях. Ема має величезний досвід катання на хвилях. Ми з Кесі теж. Джон не надто від нас відстає. Майк мав рацію. Величезного досвіду я не мав, але катався вже чимало. Йому я про це ніколи не казав, але він, здавалося просто знав це, як і безліч інших речей. Отже, як тримати дошку? – почав Майк. «Я сама, я сама, тату!» Ледь видихнула Ема. Повернувшись, ми побачили, як вона мчить до нас. «Я сама!» Мек сміхнувся. «Тоді я зараз поступлюсь місцем одній із найкращих наших інструкторів. Він погладив Ему по голівці. «Якщо знадоблюсь, поклич мене. За кілька хвилин підійду до тебе на берег». Поки Мек пішов у кафе, Ема взяла свою дошку. Джесіко, ти дуже полюбиш серфінг!» сказала вона із захватом у голосі. А втім, перш ніж лізти у воду, Тобі важливо зрозуміти основи. Ема поклала дошку на пісок. «Гаразд, усім узяти дошки та обережно покласти їх на пісок поряд із моєю». Ми з Джесікою поклали дошки на пісок переднім кінцем до океану. «Серфінг – це трохи техніки, трохи рівноваги і дуже багато ритму та енергії», – пояснила Ема. «Тут я покажу техніку, а всім іншим ми займемось у воді». Я всміхнувся. Як же чудово, що ця маленька семирічна дівчинка впевнена в собі і так спокійно ставиться до того, що знає, наче може без страху цього навчати. До того ж навчати людей на кілька десять років старших за себе. За наступні 20 хвилин Ема навчила Джесіку основ серфінгу, як нести дошку, як переходити із хвиль до спокійних вод, як підводитись на дошці, спіймавши хвилю, як правильно розміщувати стопи і руки, щоб утримати рівновагу, як найбезпечніше падати, коли починаєш з'їжджати. Найпопулярніша помилка – надто рано спробувати встати, пояснила Ема. Пам'ятай, коли починаєш відчувати, як енергія хвилі жене тебе вперед, гриби далі. Цей імпульс – лише початок дечого чудового. Коли відчуєш його, зроби три добрі, старані, глибокі грибки. Тоді підведись і приємного катання. Якщо спробуєш підвести стільки відчувши імпульс, то енергія хвилі не встигне розігнатися. Твоєї ваги буде забагато, тож ти не встигнеш за хвилею. «А що буде тоді?» – спитала Джесіка. «Ну, ти пропустиш хвилю, вона підкотиться від тебе, і ти опинишся позаду неї». До того, що дуже важливо, усю ту енергію, яку вкладеш на початку, буде втрачено, бо тепер доведеться грибти назад, заприбій. А коли хвилі чудові й великі, це забирає багато часу та сил. Ема всміхнулася, трохи потанцювала. А ти ж хочеш увесь день кататись, а не грибти? Порада була чудова. «Коли я тільки навчилася кататись, мені ніхто не розповідав про три додаткові грибки. Я весь ранок губив хвилі, виснажувався, просто відгрібаючи назад за прибій». Ресика всміхнулася. «Добре, тренерко, дозволь пригадати, що треба робити, коли я опинюсь там, просто щоб упевнити, що все зрозуміло. Спершу я вибираю хвилю, після цього, лежачи на дошці, обертаюсь і розміщуюсь так, щоб її спіймати, а тоді починаю грибти». Відчувши енергію хвилі, не зупиняюсь, а роблю ще три добрі грибки. Потім підводжусь і виходжу на неї». Ема променисто всміхнулася. «Точно, ти все зрозуміла, Джесико». Я всміхнувся. Після попередніх відвідин кафе я незвичайну кількість разів усвідомлював, як незначні уроки тісно пов'язані з важливими. Поки слухав, як Ема навчає Джесику кататись на серфі, мене знов осяяло. Усе, що вона розповідає, може бути частиною курсу про життя». Вибери хвилю. Це те саме, що вибрати, куди йти. Це мета існування людини. А в мене велика п'ятірка для життя, а вже потім мій, адже мій була надто масштабна, щоб я відразу її осягнув. Розмістися разом із дошкою так, щоб спіймати хвилю. Це все одно, щоб підготуватись до того життя, яке хочеш мати. Наприклад, привести думки, емоції і дії у відповідність до намірів. Діяти так, як хочеш жити? І навіть буквально вирушити в те місце, де можна відчути те, що хочеш, або ж перейти в потрібне оточення чи прийти до потрібних людей, щоб мати найвищі шанси на успіх. Починай гребти. Дій, починай пригоду, наважся. Скільки разів я зустрічав людей із чудовими мріями, от тільки вони нічого не робили, щоб обернути ці мрії на реальність. Коли відчуєш енергію хвилі, не зупиняйся. «Зроби ще кілька грибків, щоб потрапити в течію». Як часто я бачив людей, які здавались саме тоді, коли от-от мали пережити щось неймовірне, підіймали голову їхні страхи, або ж ті люди ставали ледачими в діях чи намірах. Течія була, але вони зупинялись зовсім поряд із нею, а тоді мусили витрачати багатсько сил, щоб почати з нуля. «Осідлай хвилю». «Насолоджуйся. Якщо просто грибти – Гребти та знову гребти, життя стає нудним, людина вигоряє. Суть не в тому, щоб вічно готуватись до насолоди від життя, а в тому, щоб справді ним насолоджуватись, осідлати хвилю. Усе це було в її словах, таке просте, таке глибоке. І всього цього навчала самирічна дитина. – Гаразд, – мовила Джесіка, я готова, лізьмо у воду. – Спершу потренуймось, – запропонувала Ема і показала на дошку в піску. «У піску?» – здивовано перепитала Джесика. «Ага, ми опануємо техніку в такому безпечному і простому середовищі, як пісок. Тут нас не перекине жодна хвиля. Так, коли дістанемось води, ти вже добре знатимеш, що робити, і це не лякатиме. Гаразд, усі на дошки, готуємося гребсти!» – захоплено оголосила Ема і лягла на дошку. Я всміхнувся і теж ляг на дошку. «Ще один чудовий життєвий урок», – подумав я. «Усі готові до серфінгу?» Це був Майк. Вони з Кесі тримали дошки в руках і йшли до нас. «Майже!» Озвалась Джесіка і повернулась до Еми. «Можеш показати мені ту штуку ще раз?» «Звісно!» Ема докладно продемонструвала Джесіці, як відштовхуватись від дошки і ставати на ноги. А тоді правильно розміщувати руки і ноги, щоб не втратити рівноваги. «Ти готова!» – заявила Ема. «Наступна зупинка – хвилі!» Вона затанцювала в піску. Майк підхопив доньку і перевернувся словами «Серфінг гори дригом!» Ема розсміялась і запручалась «Ще, ще!» – запросила Ема, коли Майк поставив її на землю «Ще раз!» Майк повторив, і вона засміяла ще дужче. «Ну добре!» – сказав Майк, поставивши її вдруге «Ходімо!» Ема пішла до берега першою. Діставшись краю води, закріпила на щиклу ремінець від дошки І забрала у воду разом із нею ти в нормі? спитала Джесіка у кейсі. Джесика морочилась з ремінцем і не наче якось вагалась. П'ять хвилин тому, коли ми стояли там, це було цілком очевидно, відповіла вона. Я була цілком готова піти. Навіть думала, що треба просто починати у воді. А тепер ми тут. Джесіка поглянула на хвилю і в мене, здається, калатає серце. Кесі всміхнулася і сказала, між почуттями страху і захвату дуже тонка грань. Інколи про цю різницю забуваєш, якщо деякий час не дозволяєш собі захоплюватись життям. «Я не хочу впасти», – заявила Джесіка. «Без цього не можна навчитись вставати», – відказала Кесі, виштовхнула її дошку у воду. «Ну ж, бо ми весь час будемо з тобою», – Кесі позирнула на мене. Я всміхнувся їй і сказав, «Ти можеш, Джесіко. «Джоне, у тебе є якісь осяяння для неї?» – спитала Кесі. Тепер я вже лежав на дошці і починав помало вигрибати у воду. Трохи розвернувся і всміхнувся. Кожен фахівець, по не знав нічого про те, у чому згодом став майстром. Джесика всміхнулася, поклала дошку на воду і лягла на неї. «Час перетворюватись на фахівця», – сказала вона, – почала грибти. Майк і Ема були чудовими вчителями, спершу вони запустили Джесіку в баранці на хвилях. Майк притримував її дошку і штовхав її саме тоді, коли було потрібно. Ема пливла на дошці поряд, стежачи за тим, що Джесіка робить правильно чи неправильно, а тоді пояснювала це їй. Перші чотири рази Джесіка впала, однак потім із п'ятої спроби встала і доїхала на дошці аж до берега. Це її досягнення не могло потрапити до збірок найкращих кадрів серфінгу. Джесіка хиталась, крутилась і півдесятки разів мало не впала, але їй вдалося. Ми раділи за неї, як на віженні. Потроху хвиля за хвилею. Джесика призвичаєлась дедалі більше, починала перетворюватись на фахівця. Невдовзі майку уже не мусив її штовхати, вона розібралась з часом руху хвиль і навчилась відштовхуватись сама. За кий час Джесіка вирішила, що хоче перейти від серфінгу на баранцях до катання на маленьких хвильках. Їй це справді добре вдається. Захоплено сказала Ема. Вона якийсь час побула з Джесікою серед маленьких хвильок, а тепер вигребла просто за прибій туди, де катались ми з Кесі і Майком. Джесика залишалась біля берега. Ти справді добра тренерка, Емо, мовив я, і дуже добре вчинила, так надовго залишившись із Джесікою серед маленьких хвильок, особливо зважаючи на те, що в тебе наче немає проблем із великими хвилями. Ема знизала плечима. Мене так тато навчив. «Знаєш що, Кокосику?» – промовив Майк і постукав по Еменій дошці. «Якщо хочеш покататись на великих хвилях із Джоном та Кейсі, я піду нагляну за Джесікою». Ема кивнула. «Гаразд. Можеш приглянути за нею?» – спитав Майк і показав на Ему. «Без проблем», – сказав я. «Усе одно я тут переважно розслабляюсь». Майк кивнув. «Якщо нас надоблюсь, поклич мене, Кокосику». Тоді я розвернув дошку до берега і погріб до Джесіки. Великі хвилі насувають, сказала Ема. Я озирнувся, наближало скільки великих хвиль. І всі вони твої, відповів я, всміхнувся. Моїм плечам треба трохи відпочити. Я сів та осідлав дошку. Кесі зробила те саме. Ема повернулась з погребла. Під нами з'явилась велика хвиля, і на мить Ема зникла з поля зору. Я з власного досвіду знав, що вона гребе, як навісна на той бік хвилі. За мить ми побачили, як Ема їде на дошці. Їй добре вдається, зауважив я. Кесі кивнула. Майк поставив Ему на дошку, коли їй було три. У чотири вона каталась на баранцях. До п'яти років почала сідлати чималі хвилі. Здається, їй подобається, так і є. Я поглянув на берег і побачив, як Майка тається разом із Джесікою. Що там у Джесіки? Кесі всміхнулась. Крім серфінгу? я кивнув. Джесіка зможе. Вона бореться із внутрішніми демонами, з уявленнями про те, хто вона така і що може запропонувати. Однак їй усе таки вдасться. Кесі повернулась до мене. А ти як? Я простягнув руки. Займаючись цим, важко почувати звіршеність чудово. «Це дуже хороший канал». «Що?» Я всміхнувся. «Дуже хороший канал». Вона теж всміхнулась. І що це означає в цьому контексті? Якось я сидів у кафе «Просто неба». Тоді я саме відклав досить грошей, щоб знову рушити в мандри і працювати над списком речей, які потрібно взяти з собою. За сусіднім столиком двоє чоловіків говорили про те, що зі світом не так. Згадували уряд, освітню систему, те, як люди зловживають допомогою по безробіттю, спад фондового ринку. Вони докладно розбирали все на світі. Поки там сидів, в мене чомусь сталося величезне осяяння, яке ти записав у своїй книжці Осяянь. Я всміхнувся. Так, і що то було за осяяння? Уяви, що життя – це 100 телеканалів. Комедії, драми, поточні події, кулінарні реаліті, шоу, новини, спорт. Список можна продовжувати нескінченно. Деякі канали ти обожнюєш, деякі тобі подобаються, деякі начебто подобаються, а три канали дуже тебе дратують, і навіть геть осоружні. Тобі не віриться, що тамтешні програми пускають на телебачення. Моє осеяння полягало в тому, що багато хто проводить життя, переглядаючи ті три канали, які дуже дратують. Спершу люди не трапляють на них випадково, а потім вирішують, що вони такі неприємні, такі образливі, що відчувають себе зобов'язаними розповісти про них усім. З цього люди починають усі дискутувати. Чули про? Хіба не жахливо, що це сталося, що ту людину щойно застукали за? І що просто знов і знов доводити собі, які жахливі ті канали? Вони весь час їх дивляться, додала Кейсі. Як і внов. Точно. Це поглинає їх із головою. Вони так занурюються у три канали, яких страшенно не люблять, що перестають дивитись інші 97. З часом такі люди геть перестають згадувати про решту 97 каналів. Зрештою, вони забувають, що інші канали взагалі є. Отже, це, сказала Кесі, показавши на сонце та океан, хороший канал. «Неймовірний», – відповів я, – «я певен, що цієї миті хтось робить щось таке, що мені здалося погидним, і я міг би зосередитись думками на тому, як це неправильно, несправедливо чи егоїстично. Однак тоді я не помічав би всього цього». «Тож ти не зважаєш на канали, які тобі не подобаються?» «Точно, а чудове тут ось що. З часом я забуваю, що ці канали взагалі є. Я так нечасто маю з ними справу, що можна подумати, ніби їх взагалі немає». Кесі всміхнулась. Що можуть сказати люди, одержимі трьома каналами, яких вони не люблять? Я засміявся. Уже не раз і не двічі я про це з кимось говорив. Вони кажуть, якщо всім буде однаково, нічого не зміниться. Хтось має щось із цим зробити. І що? Я знову засміявся. Я питаю їх, чи роблять вони щось із цим. І як вони сприймають таке запитання? Я хитнув головою і Не дуже добре. Тобто я роблю все по-доброму. Пояснюю що розумію, як вони зацікавлені і як твердо переконані, що щось треба вдіяти, а вже тоді питаю, чи роблять вони щось із цим. І що? Я всміхнувся. Я ніколи не чув, щоб хтось казав, наче щось, Робить. Люди багато говорять про те, як усе погано і несправедливо. Однак ніхто з них не намагається щось змінити. Тож я пояснюю, що вирішив не давати чомусь мене дратувати, якщо не готовий витратити час на спробу змінити ситуацію. Це не означає, що вона мені подобається. Це просто означає, що я не витрачатиму на неї сил. Я вирішую дивитись інші канали. Що вони кажуть тоді? Більшість трохи збуджується і заявляє, що «Хтось має щось діяти. Тоді я всміхаюся і кажу їм, що вони ідеально підходять для того, щоб очолити цю ініціативу. Однак, якщо вони вирішують її не очолювати, я пропоную відпустити ситуацію і зосередитись на чомусь іншому. І як вони це сприймають? Зазвичай трохи сертяться і кажуть щось лихе. Колись це бентежило мене, та в мене сталося ще одне осяяння. Кейсі засміялась. «І що це за осяяння? Гнів – це завжди вияв страху». Кейсі кивнула. Я усвідомив, коли ми сердимося і питаємо себе чому, відповідь завжди зведена до певного страху. До нього може доведеться обмірковувати кілька етапів, але він є завжди. Наприклад, людина бачить статтю про нечесного політика, який взяв гроші, за затвердження дозволу на будівництво. Читаючи цю статтю, людина обурюється. А коли говорить про це, то сердиться ще більше. Людина все розводиться і розводиться про нечесних політиків і про корупцію, яка вже повсюди. Що ж, у певному розумінні це логічно. політики справді зробив дещо недобре. Тож це несправедливо. Однак реагується людина аж надто бурхливо, як на свій стосунок до того, що сталося. Тому що вона боїться, сказала Кейсі. Точно. Коли людина читає той матеріал про нечесного політика, у глибині її душі він розпалює вогонь страху. Людина побоюється, що не матиме змоги дістати дозвіл на будівництво, якщо той раптом їй знадобиться. Нечесний політик надасть дозвіл тому, хто заплатив за нього, а тоді в людини не буде можливості збудувати дім своєї мрії. Або ще гірше, ця людина не зможе мати власну домівку. Якщо вона не зможе її отримати, то буде безхатьком. Тоді вона буде голодна, не матиме прихистку. І не зможе знайти роботу. У неї заберуть дітей і... і... і... Врешті людина доходить до страхів, дуже далеких від проблеми, з якої все починалось, закінчила Кейсі, як і внов. Це і вражає так сильно. Тому й опинилась в моїй книжці «Осянь». Я усвідомив, що гнів – породження цих украй сумнівних і збісано-раціональних страхів, зокрема й моїх. Тож тепер я щоразу, коли через щось серчусь, просто питаю себе – «Чого зараз боюсь?» «До мене тоді неймовірно швидко доходить, що мій гнів розпалює якийсь нераціональний страх, геть із цим не пов'язаний. Тому я зможу його відпустити». Кеси всміхнулася. «І так завжди?» Я всміхнувся у відповідь. «По-перше, було важкувато. Ну, тобто я загалом достатньо спокійний, але деякі речі по-справжньому бісили, і тоді я сердився. Завдяки осяню я зрозумів, що насправді цей гнів – страх». Я міг довести, що він нічого мені не дає і не веде до якоїсь позитивної мети. Однак це було дивно. Час від часу мені почасти хотілося. Не відпускати гніву? – втрутилась Кесі. Я кивнув. Саме так. Наче цей гнів був паливом для чогось. Я знизав плечима й розсміявся. Що таке? Одна з тих речей, які дуже допомогли, з'явилась, коли я сидів у крихітному аеропорті в Таїланді. По телевізору йшов старий мультик. Бачила колись такі старі мультики штибу томи, і Джері, де в Тома на одному плечі маленький янгол, а на другому маленький чортик, і обидва намагаються спонукати його чинити їхню волю. Я усвідомив, якщо гніву не відпускати, стається щось подібне. Та частина мого я, яка обожнює життя і хоче зростати та перебувати у стані потоку, усвідомила, що справжня сила полягає в тому, щоб відпустити гнів і на страх. То був янгол на моєму плечі? Я всміхнувся. Щоправда, гадаю, що в мене ще радше безстрашна маленька істота, яка мандрує світом і дуже просвітлена. Кеса засміялась. А на другому плечі хто? На другому плечі печерна людинка, дуже сердита, вона постійно живе в режимі «бийся або тікай», весь час боїться того, що ховається за рогом і в тисячу разів перебільшує всі страхи і знову засміялась. Незла візуалізація – бій між просвітленим маленьким мандрівником і сердитою печерною людиною. Щоправда, цього бою так і не сталося, зауважив я. То було велике осяяння всередині осяяння. Я подумав, що гнів – це паливо для печерної людинки. Однак усвідомив, що та просто боїться. Тож маленький просвітлений мандрівник сказав наляканій печерній людинці, що все буде гаразд. І часом вони подружились і стали разом мандрувати світом. Саме це насправді хотіла робити печерна людинка, тільки надто вже боялась спробувати. Песі так сміяла, що я вже подумав, наче вона впаде з серфа. «Ти справді все це продумав?» – запитала вона. Я теж засміявся. Часом, щоб позбутись безуму, треба бути трішки безумцем, а триматись за той нераціональний гнів однозначно було безумом. Отже, так ти оцінив сердитих людей, що не відлипали від трьох телеканалів, які їм не подобались, правда? запитала Кеся, зрозумів, що їхній гнів це насправді страх. Я кивнув. Точно, я зміг поглянути на них геть інакше і побачив, що вони передусім бояться, тому спробував поводитися як мій маленький товариський просвітлений мандрівник і казати їм, що все буде гаразд. Вони настануть безхатьками і в них ніхто не забере дітей. Усе буде гаразд. Як вони це сприймали? Я знизав плечима і сміхнувся. Здається, найчастіше вони думають, що я божевільний. Однак, байдуже, я усвідомив, що все можна звести до досить простого рішення. Якщо тебе аж так цікавить щось, що ти хочеш змінити, то зміни його. Це чудово. Для деяких людей це стає мій, і заради цього вони прокидаються щодня. Я трохи помовчив. Однак, якщо тебе насправді не дуже цікавить, то можна спокійно присвячувати час і сили каналу, який не просто тебе засмучує. Бо ягус помирає тисячою смертей, а сміливець – лише один раз, мовила Кесі. Я спантелищно поглянув на неї. «Я сама дуже довго реагувала так на цей вислів», сказала вона. «Чула його ще з дитинства, але він завжди лишався незрозумілим. А тоді я якось розмовляла з клієнтом у кафе і мене осяяло. Клієнт говорив про новинний сюжет, що сильно його збентежив. Проте як люди зловживають системою охорони здоров'я заради безкоштовного лікування. Це, як і те, про що ти говорив, дуже мало стосується його повсякденного життя. Однак він дозволяв собі сильно через це засмучуватись. Над ним узяв вгору прихований страх. І що більше той клієнт думав і говорив про новинний сюжет, то сильніше сертився. «Він помирав тисячію смертей?» – запитав я. Кесі кивнула. «Саме так. Боягуз живе в постійному страху перед усім, що може піти не так. В уяві, в думках він помирає тисячою смертей. Зате сміливець усвідомлює, як безглуздо дозволяти розуму виходити з-під контролю. Він живе так, як хоче жити». Кесі всміхнулася. «Ми всі рано чи пізно помираємо. Це рано чи пізно станеться. Проте сміливець переживається лише один раз». Ми з Кесі, Майком, Емою та Джесікою катались на серфах кілька годин. Утомившись, повертались на берег і відпочивали чи перекушували, а тоді відразу повертались у воду. Аж не віриться, як легко проводити час за тим, що робить тебе щасливим. День пролетів непомітно. Спочатку надвечір'я сонце стало опускатись нижче на обрії, водночас у небі з'явилось прекрасне рожеве сайво. Проміння презахідного сонця відбивалось від хмар, що скидались на легенькі пір'їнки, досконалість, яка розкинулась на обрії в обидва боки, скільки сагало око. Ми всі вигребли просто на прибій і споглядали, як сонце невпинно опускається. Аж не віриться, що я це пропускала, мовила Джесіка, була така заклопотана, що вже перестала дивитись на захід сонця. На дошці для сервінгу це ще краще, чи не так? спитав Майк. Джесіка кивнула і всміхнулась. Так, якийсь час ми всі мовчали. Об краї наших дощок били хвилі, у повітрі вія легкий теплий вітерець, захід сонця був неймовірний, усе ідеально. Теж порушив захоплений крик Джесіки. Морська черепаха. вигукнула вона. Дивіться, морська черепаха. Я мами волі на Кесі. Під час моїх попередніх відвідин кафе вона розповіла історію про зелену морську черепаху. Суть історії була така. Якщо ми не поводимось обережно, то витрачаємо час і сили, повністю присвячуючи себе тому, що взагалі не має для нас великого значення. А тоді, коли випадає нагода зайнятися тим, чим хочемо насправді, у нас на це не зустається часу чи сил. Якщо ми не поводимося обережно, то здобуваємо життєвий досвід, геть не такий, як те життя, якого насправді хочемо Усе це Кесі яскраво усвідомила, стежачи за тим, як зелена морська черепаха взаємодіяла зі своїм середовищем Ця історія змінила моє життя Я згадував її мало не щодня після ночі в кафе А тепер ми тут, і ось зовсім поряд зелена морська черепаха Досконалішою, що стала ще досконалішою. Я позирнув на черепаху, а тоді знову на Кейсі. Кейсі, яка саме дивилась на мене, підморгнула, і тоді кивнула на Джесіку й черепаху. Я поглянув на них, черепаха вернала зовсім поряд із дошкою Джесіки. Це хону, хону, захоплено промовила Ема. Хону, хону? перепитала Джесіка. Хону, це гавайська черепаха, пояснив Майк. «Бачиш, у неї на панцирі маленький горбик», – запитала Ема. «Ми час від часу зустрічаємо її тут. Я назвала її Хону-Хону». «Неймовірно», – сказала Джесіка. Черепаха зупинилась всього за кілька футів від неї, і Джесіка не могла відвести очей. «Кесі згодом може розповісти чудову історію про зелену морську черепаху», – сказав я Джесіці. «Справді?» – відповіла вона й поглянула на Кесі. Та всміхнулася і озвалась. «Звісно». Коли повернемось на берег? Ми трохи постежили за хону-хону. Вона пересувалась у воді, не докладаючи жодних зусиль. Завжди пливла за течією, коли хвилі були з нею, і терпляче чекала, коли течія була проти неї. Приплив і відплив, тихо сказав я собі. Це почула Ема. Вона повернулась, зглянула на мене. Що це означає? Рух води, пояснив я, часом течія підштовхує, тягне вперед, це приплив, зусиль майже жодних, а часом течія прямує в протилежний бік, відтягує від того місця, куди ти хочеш потрапити. Як тоді, коли закінчуєш кататись на серфі й намагаєшся повернутись на берег, сказала Ема. Хвиля відштовхує ближче, а тоді, діставшись з берега, зникає і нова хвиля тягне тебе назад. Саме так. Чому ти сказав це вголос? Я кивно всміхнувся. Часом я кажу собі це, щоб нагадати, не треба паритись, як на мене, життя – це дуже часто припливи-відпливи, як у хвилях на березі. Я позирнув на Джесіку, а тоді поглянув на захід сонця. Під час відпливу здається, ніби все не так, як треба. Здається, ніби тебе відтягує чим далі від того, чого хочеш досягти. Однак завжди є приплив. Завжди. Часом це легше пам'ятати, а часом важче. Я поглянув на Ему і засміявся, тож я привчив себе. Коли, здається, ніби я потрапив у дуже сильний відплив, «Скоро буде приплив?» – тихо закінчила Джесика. Я поглянув на неї і кивнув Точно, приплив і відплив, приплив і відплив. Я заспокоююсь, просто повторюючи це. Це нагадує мені, що скоро приплив. Сонце вже майже опустилось за обрій. Час рушати назад косику. Ема повернулася до Майка. «Ще два рази? Можна ще два рази?» Майк усміхнувся. «Ще два». Він позирнув на хвилі. «Зараз буде перший». Збиралась велика хвиля. Майк та Ема розвернули дошки і почали грибти. Ема озирнулася на нас і голосно запитала. «Ви з нами?» Наступного разу гукнула у відповідь Кейсі. Хвиля прийшла під нами, і я почув, як захоплено закричала Ема з майком, упіймавши її, підвівшись на дошки. Готові? спитала Кесі. Знову збиралась велика хвиля, що наближалась до нас. Я пас, відповів я, спімаю щось трішки менше. Я теж озвалась Джесіка. Побачимось на березі відповіла Кесі і погребла. Хвиля опустилась під нас, а за кілька секунд ми побачили, як Кесі, уставши на дошці, попливла до берега. Джесіка озирнулась на океан. «День видався чудовим», – сказала вона. «Дякую, що вранці вмовили мене залишитись». Я кивнув. Немає за що. Кілька секунд ми споглядали на океан. «Знаєте, був такий час, коли я був ладен відмовитись від більшої частини життя, бо воно не дуже мені подобалось». Врешті сказав я. «Як це?» Уранці в понеділок я сидів і шкодував, що не можу прискорити годинник та відразу перейти до відбою в п'ятницю. Я щотижня був ладен відмовитись від п'яти днів життя, просто щоб перейти до днів, які мені подобались. Я розвів руками. Таке складно уявити, коли усвідомлюєш, що можна щодня робити це. Що більше граєшся на своєму майданчику, то менше хочеться виходити на його межі. Зуважила Джесіка й всміхнулась. Вибачте, щойно усвідомила дещо підходить до своєї книжки осінь. І що саме? Якби я ходила на пляж раз на тиждень, то пам'ятала б, що дуже це люблю, і тоді перебудувала б життя так, щоб ходити на пляж. Однак, не бувавши там шість місяців, я не усвідомлюю, що втрачаю, тож дозволяю собі заповнювати час тим, що не дуже люблю. Лизика поглянула на мене. Мабуть, так і буває, коли подорожуєте. Пам'ятаєте, ви так сильно це любите, що енергія від подорожей живить вас рік роботи, доки не рушаєте в мандри знову. Як і внов. Так і є. А ще я її доповнюю. Повернувшись із поїздки, роздруковую кількасот знімків, які нагадують про найкращі миття моїх пригод. Є така липка штука, яку клеють до знімку заду, а тоді зразу клеять знімок на стіну. За допомогою неї я розміщую знімки по всьому дому, тож мене завжди, і коли чищу зуби, і коли потягуюсь, і коли снідаю, оточує ця енергія. Я засміявся. А вихідними я, звісно, вирушаю в невеличкі поїздки, злості чекати на якісь пригоди цілий рік. Я хочу жити так, як ви, – всміхнулася Джесіка. Живіть, – відповів я. Тисячі людей просто зараз живуть саме так, як може хотіли б ви. Чому б не стати однією з них? Я ніколи про це не думала. Просто зараз хтось у Африці спостерігає за слонами. Хтось інший започатковує власну справу, знову береться до навчання або вирішує проводити більше часу з дітьми. «Це могли б бути ви». «Це могла б бути я», – промовила Джесіка. «Коли я минулого разу був у кафе, Кесі вразила мене невеличким розрахунком», – згадав я. Джесіка засміялась. «Справді?» «Справді. Вона показала, що займаючись лише 20 хвилин на день дрібницями, які мені насправді байдужі, скажімо, спамом, я зрештою змарную рік життя. Це мене надихнуло. Тож погляньмо, чи зможу я надихнути вас маленьким розрахунком», про який постійно думаю. Більшість людей потрапляє в пастку. Вони гадають, що це сенс життя – заробляти і відкладати гроші, а тоді, вийшовши на пенсію в 65 років, жити так, як хочеться. Середня очікувана тривалість життя – приблизно 79 років. Це означає, що коли вірите цьому плану, то на вас чекає років із 14 на правду доброго життя. От тільки, як я зрозумів, ці роки не зовсім золоті. Люди тоді хворіють, їм важче пересуватись, помирає дехто з їхніх друзів. І так після 65 ще можна мати неймовірне активне і змістовне життя. Однак реальність – це не завжди ті щасливі, усміхнені, безтурботні обличчя, які бачиш у рекламі. Людину наздоганяє старість. Тож це треба робити зараз, мовила Джесіка. як і внув сьогоднішнього дня у вас не відібрати нікому. Це чудовий час серфінгу веселощів і розмов. Захід сонця і зустріч із зеленою морською черепахою. Вони ваші назавжди. Ви поклали їх у банк. Байдуже, що з вами буде після 65. Я усвідомив, що система вивернута на виверіть. Більшість людей охоплені дуже сильним страхом, що в майбутньому матимуть замало. Тож вони вбиваються, намагаючись досягти успіху на роботі, яка їм не подобається, утримуються від відпусток і з тими, кого люблять, відмовляються від вихідних і заради чого? Заради надії, що зможуть згодом скористатися з набраних балів. Що ж, обернімо ці бали на дні. Уявімо, що все пішло за планом. У 65 людина кидає все і починає робити те, що обожнює. Ті 5 днів на тиждень тепер належать їй, тож у неї з'являється 5 днів упродовж 52 тижнів. Множимо це на 14 років і маємо… Зрозуміло, озвалась Джесіка. Вона хлюпнула води на свою дошку, порахувала все в крапельках і сказала – 3640, здається чимало… «За хвилину вже не здаватиметься», – усміхнувся я. «Скільки ви отримаєте, вибравши роботу, на якій платитимуть за виконання улюбленої справи?» «Наприклад, серфінгом», – докинула вона й усміхнулась. «Просто зараз десь є люди, яким платять за серфінг», – зауважив я. «А ще є десятки тисяч людей, яким платять за присутність під час серфінгу. Усе, що тільки можна уявити – бухгалтерію, графічний дизайн, фотографію, розроблення продукції, піар івентів». Маркетинг і тисячі інших справ. Так могло б бути зі мною, сказала Джесіка. З вами, зі мною і з усіма іншими охочими, відповів я. І скільки в них днів? Джесіка хлюпнула на дошку ще води. Подивимось. Від 22 до 65 років. Узагалі-то від 22 до 79 нагадав я. Такі люди дуже успішно виконують цю роботу. А ще їхню роботу визнають і на пенсії. Джесіка порахувала заново. «Чотирнадцять тисяч вісімсот двадцять. У четверо більше», – сказав я. «І не треба чекати до кінця, щоб почати цим насолоджуватись». «То чому ж ви цього не робите?» – спитала Джесіка. «Ви рік працюєте, а тоді йдете на рік у відпустку». Я кивнув. «Рухаюсь до цього поступово. Спершу я відпустив усею за відпустку на рік. Тепер перейшов на метод «рік на роботі – рік у відпустці». Я всміхнувся. Трохи розглянився, шукаючи ідеальний варіант. Такий, коли я подорожував би через рік, а також чудово проводив би час уроки роботи. Утім, повернення сюди мене надихнуло. Час відшукати наступний рівень. Я знаю, що він є. Джесика всміхнулася. Хтось зробить це зараз, і це могли б бути ви. Я засміявся. Це міг би бути.